HÁLÓTÁRSUNK EGY FEGYENC LÁBBILINCSBEN Szállásunkon meglepetés várt ránk. Új hálótársunk érkezett. Egy férfi a bokáján bilincsel. Mosolyogva természetes hangon mondta, hogy ő rablógyilkos. Lászában 200 ostorcsapást kapott büntetésül, és életfogytiglan kell lavasat viselnie a lábán. Libabőrös lett a hátunk. Hát már gyilkosokkal tesznek minket egy sátorba? De hamarosan rájöttünk, hogy Tibetben egy fegyenc nem megvetett ember. Ezt a férfit sem közösítették ki, részt vehetett minden mulatságon, alamizsnákból élt, és nem is rosszul. Állandóan imákat mormolt, alig a megbánásból, inkább azért, hogy szánalmat keltsen. Hamar híre ment, hogy európaiak vagyunk, és minduntalajöttek jöttek a kíváncsiskodók, hogy megnézzenek minket. Köztük volt egy kedves fiatal szerzetes is. A Drepungi kolostorba vezetett egy szállítmányt, és már másnap tovább kellett utaznia. Amikor meghallotta, hogy csupán egy podgyászunk van, és nagyon szeretnénk mielőbb tovább menni, felajánlotta a karaványának egyik szabad jakját. Az utazási engedélyünkről már nem is érdeklődött. Elgondolásunk helyes volt. Minél közelebb értünk a fővároshoz, annál kevesebb nehézségünk akad. Magától értetődőnek vették, hogy akik már ilyen messzire utaztak az országban, azok biztosan a kormány útlevelének a birtokában vannak. Ennek ellenére mindig igyekeztünk gyorsan odébb állni, mert nem volt biztonságos sokáig egy helyen maradni. Talán mégis eszébe jut valakinek az engedélyünk után érdeklődni. Elfogadtuk hát a szerzetes ajánlatát, elbúcsúztunk a bönnpunktól és kevéssel éjfél után továbbindultunk. Keresztül haladtunk a Jánkpacsen vidékén, és egy oldalvölgybe jutottunk, amely már a Lászai síkságra vezetett. Tőlünknak hívták, és innen egy lovas egy nap alatt elérheti a fővárost. Minél gyakrabban hallottuk Lásza nevét, annál izgatottabbak lettünk. Gyötrelmes utunk során a jeges éjszakákon át ebbe a szóba kapaszkodtunk mindig, és erőt merítettünk belőle. Semmiféle zarándok még a legtávolabbi tartományból sem vágyódhatott jobban a Szent Város után, mint mi. Most már sokkal közelebb jutottunk hozzá, mint Sven Hedin. Ő kétszer kísérelte meg ugyanezt, majdnem ugyanezen a vidéken, és mindkét alkalommal, még a Csánktángban, a Nyentsen-Tángla fala előtt feltartóztatták. De mi ketten, nyomorult vándorok, kevesebb feltűnést keltettünk, mint az ő karaványa. Ravasságunk és nem utolsó sorban nyelvismeretünk is segített, de öt nap állt még előttünk, és nem tudtuk sikerülő a város földjére lépnünk. Karavánunk már kora reggel elérte a legközelebbi állomást, és egész napos pihenőt akart tartani. Ez kínos meglepetésként ért, mert két nemesrangú kerületi hivatalnok is decsemben, ők nem fognak a régi menetlevéltrüknek bedőlni. Barátunk, a szerzetes, még nem érkezett meg. Nyugodt éjszakát engedhetett meg magának, és talán csak most kelt útra a lovával. Óvatosan elmentünk szállás keresni, és hihetetlen szerencsénk volt újra. Egy fiatal hadnagygyal ismerkedtünk meg, aki segítőkészen a saját szállását ajánlotta fel, mert neki tovább kellett utaznia. A váltság díjakat szedte be a környéken, amelyel a behívott tibeti férfiak megválthatják katonai szolgálatukat. Megkockáztattuk a kérést, nem vinné -e egyetlen jakterhünket a pénzszállítmánnyal együtt. Természetesen fizetünk érte. Beleegyezett, és néhány órával később könnyű szívvel vonultunk ki a karaván mögött a faluból. De túl korán örültünk. Az utolsó házaknál megszólított bennünket valaki, és amikor hátrafordultunk, egy drága ruhába öltözött előkelő férfi állt előttünk. A bönpó volt. Udvariasan, de határozottan kérdezte, honnan jövünk és hová megyünk. Most csak a lélek jelenlét segíthetett. Egy kis sétán vagyunk éppen, és nincsenek nálunk a papírjaink, jelentettük ki hajlongva, de nem fogjuk elmulasztani, hogy tiszteletünket tegyük nála, a csel segített, és kereket tudtunk oldani. A tavaszba vándoroltunk. Minél messzebbre jutottunk, a gondosan ápolt legelők egyre zöldebbek lettek, az ültetvényeken madarak csiripeltek, és bundáink is kezdtek túl meleget lenni. Pedig még csak január közepe volt. Már csak három nap lássáig. Vajon közbe jön még valami? Napközben Aufsneiter és én egyedül megyünk, csak este találkozunk a hadnaggyal és a karavánnal. Az itteni fuvarozók mindenféle állatot használnak, szamarakat, lovakat, teheneket és ökröket. Jakokat már csak az átvonuló karavánoknál lehet látni, mert errefelé nincs elég legelő terület, ahol jaknyájakat tarthatnának. Az emberek mindenütt azt igyekeznek megoldani, hogy vizet vezessenek a szántóföldekre, hogy mire jönnek a tavaszi viharok, ne legyen száraz az értékes humuszföld, különben elviszi a szél. Gyakran több emberöltőig is eltart, míg állandó öntözéssel termővé teszik a talajt. Hó ritkán hull erre, nem védi semmi a téli vetést, így csak egyszer aradhatnak. A megművelésnél számít a magasság is. Még 5000 méteren is lehet szántóföldeket találni, de ott csak az árpa terem meg, és a parasztok félnomádok. Aztán vannak olyan vidékek is, ahol az árpa hatvan nap alatt beérik. A tövölgy, amelyen éppen áthaladunk, négyezer méter magasan fekszik, itt már a répa, a burgonya és a káposzta is megterem. Az utolsó éjszakát Lásza előtt egy parasztházban töltöttük. Távolról sem volt olyan szép, mint kírong stílusos fa épületei. Itt kevés a fak. A kis asztalkák és fekvőhelyek kivételével alig voltak berendezési tárgyak. A házak vályog vagy yep-téglából épültek, ablaktalanok, csak az ajtón vagy a szoba mennyezetén lévő füstnyíláson át jött be fény. Vendéglátunk a környék jobb módú paraszt családjai közé tartozott. Ahogy a feudális rendszerben szokás, a parasztok csak kezelői a birtoknak, és rajtuk múlik kigazdálkodni annyit, hogy a beadások után még meg is maradjon valami. Három fiú élt itt, kettő dolgozott a gazdaságban, a harmadikat a kolostornak szánták. Teheneket, lovakat és tyúkokat tartottak, és most láttam először Tibetben sertéseket. Nyugtalanult elt az éjszakánk, hiszen a következő nap sorsdöntő lesz. Újra meg újra átgondoltuk kilátásainkat minden szempontból, és csak egy témáról beszéltünk, Lászáról. Eddigi eredményeinkkel elégedettek lehettünk, de mi lesz most? Ha be tudjuk is csempészni magunkat a városba, ott tudunk-e maradni? Pénzünk már nincs, miből éljünk, és hogy nézünk ki? Jobban hasonlítunk a csánktánk grablóihoz mint valami európaiakhoz. Gyapjúna drágunk foltos, ingünk rongyos, piszkos báránybőr bundáinkról már messziről lerí a sok viszontagság, amit kiáltunk. Cipőink is már csak foszlányok. A külsőnk bizony nem jó ajánlás, és még a szakálunk is. A tibetieknek, mint minden ázsiainak szinte semmi szőr nincs a testükön. Mi egy gondozatlan, vadul burjánzó erdőt viselünk az arcunkon. Gyakran ezért kazahoknak néztek bennünket, akik egy középázsiai ázsiai tartoznak, és a háború alatt csapatosan emigráltak a Szovjetunióból Tibetbe. Fosztogatva vonultak végig családjaikkal és nyájaikkal az országon, és a tibeti hadsereg iparkodott őket, amilyen gyorsan csak lehet, Indiába kitoloncolni. A kazahok általában világos bőrű, világos szemű szakállas férfiak. Csoda-e hát, hogy összetévesztettek velük minket, és ezért sok sátornál elutasítottak. Külsőnkön már nem tudtunk változtatni, nem volt lehetőségünk, hogy kiszépítsük magunkat. Még ha lett volna is pénzünk, ruhát sehol sem lehetett venni. De annyi veszélyből menekültünk már meg, hogy ettől sem féltünk. Nangce óta, így hívták ezt a falut, a sorsunkra maradtunk. Ahad nagy nem sokára tovább lovagolt lásszába így megegyeztünk a házigazdánkkal a podgyászunk legközelebbi faluig való szállításáról. Egy tehenet és egy szolgát adott nekünk, és amikor kifizettük, már csak másfél rúpiánk és egy darabka aranyunk maradt. Ha nem sikerült volna csomagunkat valamiképpen tovább szállítani, egyszerűen itt hagytuk volna. Naplóinkon és fejjegyzéseinken kívül minden más értéktelennek számított.